A szószent Méri és a Market közti 96 mérföldet alig több mint 97 perc alatt tették meg. A forgalom kicsi volt, az út mindkét oldalán sűrű erdő, csupán a falvak, Ráko, Halbert Corners, Sue Junction, Macmillan és Színi adtak némi okot aggodalomra. A falvaknál előírás szerint lassítottak. Az ember nem tudhatta, hol rejtőzik egy-egy járőrkocsi, melynek fűtött belsejében a zsaruk hallgatják a szaggatott rádióüzeneteket, cigarettáznak, ásítoznak, és valószínűleg bebedobnak egy fél decit. Már mélyen Skullcraft megye belsejében jártak, mikor Ken lefordult a 28-as útról, s a fordott rövidesen elnyelte a kis földút sűrű bozottja. Árt határozottan megkönnyebbült. Ken és Greg nyugodt volt, de ő nem. Nem tetszett neki Martin. Volt a férfi van valami makadság, ami bármikor kirobbanhatott. Persze ez is benne volt a játékban, de ártott azért nyugtalanította. Jobban szeretett volna egy kimondott verekedőt, akit leüthettek volna. Vagy egy elázott gyáva fickót. Vagy ezt, vagy azt. Miután megnézte magának Mártint és nancy többet nem nézett rájuk. Jobban szerette volna azt is, ha a nő fiatalabb és elevenebb, ha kevesebb lenne benne a félénk nőiesség. Nem mintha sokat számított volna neki. Számára a nők csupán arc nélküli káposztafejek voltak. Közülük az egyetlen, akivel bármiféle kapcsolatot tudott teremteni, Pet volt. Aki minden keserűsége és alig titkolt megvetése ellenére valóságos volt. Kettőjük között szinte kézzelfogható volt a gyűlölet, így azután, ha Pet nagy ritkán magához engedte, legalább kiélvezhette a gyűlöletét. Gondolatban, anélkül, hogy az asszony tudta volna, megbüntethette az asztönyt. Élvezhette, hogy az mennyire undorodik az ő kurta szexuális aktusának minden mozdulatától. Más nőkkel egyáltalán nem volt tartós kapcsolata, és csupán arra használta a testüket, hogy közben elmerüljön a megengedhetetlen titkok fantázia világában. Mert ha idegen nővel feküdt le, megengedhette magának, hogy a lelke mélyén azt képzelje férfi s ha ráadásul olyan nőről volt szó, akit megosztott Kennel és Greggel, akkor ott volt az a másodlagos, keserédes élvezet is, hogy míg társai élvezték a nőt, ő a nő helyébe képzelte magát. Vajon a baráta is el, -e? De mit számított? vagy nem erősítette meg a pszichiáter is, akit Pet követelésére időnként mindketten felkerestek, hogy az érzései teljesen normálisak, hogy nagyon sok férfi van ezzel így. Minden esetre soha sem látott semmi gyanúsat sem Ken, sem Greg arcán, soha nem hallott tőlük egyetlen bántó megjegyzést sem. A kapuhoz értek. Át kiszállt, hogy kinyissa. A Ford lassan behajtott. Árt bezárta a kaput és visszaült a kocsiba. Senki sem beszélt. Nancy és Martin sápattan hallgattak. Az út még vagy száz jarnyit folytatódott, majd egy viharvert téli le lezárt turista táborhoz ért. Rozsdás fémkerítés, egy deszkaborítású ház, málofestékkel, még fél tucat hasonló rossz állapotban lévő kaiba. A fűvet senki sem nyírta augusztus óta. Az útszédét elborította a novemberi fagytól elbarnult kókat gaz, egészen a ritkás vézna csupasz fákig. Ken a kocsival aroskat a, a került. Az ajtó zárva. Ken behúzta a kéziféket, leállította a motort. – Nálad a kulcs! Art elővette a kulcsot a vadászsekkie felső zsebéből. Ken Nancyhez és Martinhoz fordult. Ide figyeljetek, próbáljatok megérteni valamit. Most mindannyian elmegyünk táborozni. Le kell cipelnünk mindazt, ami a kocsitetein van. Vízbe kell tennünk néhány csónakot, be kell rakodnunk. Vannak motorjaink, senkinek nem kell evezni, de hosszú lesz az út hazáig. Azt akarja mondani, folytatta Greg hogy nektek is jobb lesz, ha nem minket a munkában. Pontosan. Ken Martin nézte. Martin, te most nyilván szökésre gondolsz. Azt tanácsolom, meg ne próbált. Nancy nem fog megszökni, mondta Greg. Nem igaz, Nancy? Átfogta a nővállát, és amikor az elhúzódott felnevetett. <gül> Megértettük egymást? kérdezte Ken. Mártinnak megjött a hangja. Nézze, ember, tévedtek, nincs pénzünk. Greg úgy tett, mint aki csodálkozik. Barátom, pénze mindenkinek van. Nekünk nincs. Még nem tudtunk összehozni tízezret. Kérem, mondta Szeliden Nancy, gyerekeim vannak. Még nem késő, hogy elengedjenek, mondta Martin. Nem tudjuk a vezeték nevüket. Nem tudom a kocsijuk rendszámát sem. Nem láttam. Greg csak ámult. Ken halványon elmosolyodott. Nem láttam bizonygatta Martin. Esküszöm! Kérem, kérem! suttogta Nancy. Jól van, gyerünk! mondta határozottan Ken. Kiszállt a kocsiból. Greg kinyitott a Nancy mellett az ajtót, kituszkolta a nőt a kocsiból és követte. Erre! mondta Martinnak. Martin átmászott az ülésen, és ő is kiszállt. Greg a csomagtartóra bökött. Először a gumikötelet. kötelet, vigyázz a szemedre! Maguknak elment az esze, ordította Martin. Greg arcáról eltűnt a barátságos mosoly, de Martin egyre csak ordított. Mi az ördögöt akarnak tőlünk? Figyelj csak, szólalt meg nyugodtan Greg. Miben állapodtunk meg, mikor a legutóbb komiszkodtál? Martin tekintete összevillant Nancy tekintetével. A nő feje alig észrevehetően megbocsant, a szeme némán kérlel. Martin elhallgatott és segített leszedni a gumiköteleket és összehajtogatni a rakományt borító ponyvát. Nancy is segített neki. Aztán egyszerre csak erőteljes csobogást hallott közvetlen közelről. Oda nézett, Mintha a nő ott sem lett volna, Greg a hóna alá kapta a puskáját, kigambolt a nadrágját és vizelt. Nancy nem akart hinni a szemének, csak állt kábultan. Nem is Greg hatalmas méretétől, hanem a férfi orcátlan viselkedésétől. Döbbenten bámulta még csak föl nem fogta, hogy hiszen nézi. Elfordult vissza Martinhoz, megpróbált nem odafigyelni. A feje kóvágyott, a végtagjaiból kiszaladt az erő. Mikor Greg végre befejezte és oda ment segíteni, nem iszonyat fogta el a közelségétől, és nem bírt ránézni. Néhány percen belül leszettek mindent, és láthattak elszállítani a vászon zsákokban lévő két gumicsónakot, a két motort, a négy nehéz gázpalackot, meg az új vízcsövet, amit Ken hozott. Greg kinyitotta a csomagtartót. – Tessék, kezdjük ezzel, Nancy! A kezébe nyomta az egyik nehéz élelmiszeres kartondobozt, és fejével a gazos ösvényre bökött. – Arra! Martin és Ken már elindultak. Ken ment előle, ötven méterre megpillantották az acélszínű, széles folyót. Lassú, mély víz volt ez, túloldalán örökzölt erdő tömör falával. Nem követte a két férfit, őt pedig árt. Greg a kocsinál maradt. Az ösvény keskeny volt. Martin gondolt rá, hogy beugrik a bozótba, de nem merte megtenni. A folyótól a kocsiig mindenhonnan jól láthatták volna. Mindketten, árt és Greg figyelték. Lassított, megvárta a és közben a gázpalackot áttette a másik vállára. A súlyos acélpalack kérelhetetlenül és fájdalmasan nyomta a vállát. Közvetlenül a háta mögött hallotta a Nancy suttogását. – Martin, mit akarnak? – Nem tudom, biztosan a bankkal van kapcsolatban. Beszéd közben nem fordult hátra. – Próbálj megszökni. – Este? – Neked kell, segítségre van szükségünk. Martin megpróbálta kifundálni, hol találhatna segítséget, de csak az út magányos szalagjára tudott visszaemlékezni az erdőn át negyedmérföldnyire. Vajon milyen messze lehet az első ház vagy falu bármelyik irányban? Emlékezni próbált. Vagy tíz mérföldnyire visszafelé, nem volt ott egy út keresteződés, egy bisztró, egy fűszeres. De ha eljutna az országútig legalább szabad lenne, bármelyik pillanatban jöhet egy autó és ezek nem mernék követni. A folyó partjához értek. Martin lerakta a gázpalackot, és segített nancy lerakni a dobozt. Árt is odaért. – Én itt maradok, mondta Ken. A következő fordulónál lehozhatnátok a csónakot, hogy egyenesen berakodhassak. – Jól van, mondta Árt. Puskája csövével a távolban álló kocsi felé integetett, mintha csak barátságos kirándulásról lenne szó, aztán szeliden megbökte vele Martin hátát. – Gyerünk, utána! Martin rögtön látta a lehetőséget, szelíden előre tolta Nancy-t, hogy ő haladjon előtt az ösvényen. Vagy húsz méter után szándékosan lemaradt. – Gyerünk, gyerünk! – mondta Art. Martin tett még néhány lépést, megfordult, és azt mondta –– Nézze! – Jössz már végre! – Rettenetesen fáj a gyomrom. Art elvigyorodott. Majd, ha berakottatok a csónakba, kiviszünk az erdőbe, hogy elintézhessd a dolgot. Ismét megbökte Martin a puskával. Mártin látta, hogy Árt újra nincs a ravaszon. A szíve nehéz volt, mint a kő. Valami szorította a torkát és a mellét. Alig kapott levegőt. A fülében dübörgő hangot hallott. Ártot szinte ködön átlátta maga előtt. Mi a probléma? Árt enervált mosolya eltűnt. Szemében homályos aggodalom tükröződött. Martin megragadta a puskacsövet, és fölfelé Art arcába lökte. Egy tized másodperccel tovább tartotta ott a mert közben Art magához tért, megpróbálta ellökni martin s ujját a ravaszra tette. A közeli lövés fülsiketítő volt. Nancy visszafordult, és látta, hogy Martin és Art összekapaszkodva verekszik. Megfordult, és ekkor látta, hogy Greg ledobja a karjaiban tartott gumicsónakot, és felkapja a Ford ajtajának támasztott puskáját. Ekkor ismét megfordult, és Martin meg árt mögött ott látta Kent, két fa között a folyóparton. Ken éppen futásnak eredt. Az egész egy pillanat alatt történt. Hát egyszerre csak a földön feküdt kezében a puskájával, s Martin gondolkodás nélkül beugrott a bozótba, gázolt a bokrok között. Egy pillanat múlva már el is tűnt az egyik kaiba mögött. Ken lövése lehasított egy darabot a kaiba sarkából. A kaiba másik oldalán a bozót ritkult. A házig még harminc méter volt hátra. Martin felé rohant, hogy minél messzebb legyen a garástól, ahol Greg állt a kocsi mellett. A szíve dobolt, a tüdeje hasogatott. Úgy érezte, hogy már időtlen idők óta fut. A háta mögött hallotta, hogy Ken kiállt Artnak, Art pedig a nyomába ered. A házon túl már erdő volt. Martin kikerült a törmeléket, egy kocsit, egy ócska kutyaházat, egy tégetőt, és a fák összezárultak mögötte. Ment tovább, és meghallotta a vizet. A hang jobbról jött, és közelről. A folyó volt az. Folytatta az útját, kijutott egy tisztásra, és ekkor jött rá, hogy csapdába menekült. Ott állt, ahol a folyó húrkot írt le, szinte önmagába tért vissza. A háta mögött hagyott ház úgy a hurok nyakán áll áll, és amikor ő berobbant az erdőbe, és ezt nem tudta, a folyó kőhajításnyira volt tőle mindkét irányba. Most viszont itt volt előtte a hurok, és nem volt más út, csak előre. Hallotta, hogy a háta mögött csupán néhány méternyire árt és ken kiáltozik egymásnak. Semmi esélye nem volt rá, hogy visszajusson anélkül, hogy meglátnák. Közvetlenül előtte a folyópartján kis csónakházát, Az ajtaja zárva. Martinnak fogalma sem volt, hogy ez mit segíthet, de betörte az egyik ablakocskát, és átpréselte magát a párkányon. Most mindenben menedéket látott arccal előre huppant le a nyírkos betonpadlóra. Föltápászkodva vér ízét érezte. Az orráról csöpögött alá, amit megvágott az üveg, de súlyosan felsértett álla még jobban bérzett. Körülnézett. A fél homályban vagy fél tucat csónakot meg egy öreg kenut látott. A folyó felőli oldalon a két ajtót kétszer négyes pánt zárta. Mártin letaszította a pántot és az ajtónak vetette magát. Rozsdással rukvasak csikordultak, az ajtószárnyak alja hangosan kaparta a betont, de az ajtó kinyílt, és behatolt a folyó fénye és hangja. Martin odagörgette a Kenut, evezőt keresett. Kenuhoz való evező nem volt, hát fölkapott egyet a csónakok evezői közül, és a Kenut letaszította az enyhelejtésű rámpán a vízre, és beleugrott. Az evezővel ellökte magát a rámpától, összeszedte minden erejét, és elindult. A kenú vadul meglódult, és oldalvást ráfordult a vízre. Ekkor pillantotta meg Kent és Ártot. Mindössze tíz lábnyira voltak a csónakháztól. A puskájuk a könnyedén akarjukra karjukra támasztva figyelték őt. Martin tudta, hogy már akkor is itt voltak, mikor ő az ajtóval meg a kenúval bajlódott. Csak álltak és vártak. – Te szúrtad el, Árti? – mondta Ken. – A te madarad. És Martin egy végtelennek dermed percen átnézte, hogyan célóz Árt, s már ártott nem is látta, csupán a fekete lyukat árt puskájának a csövét, ami egyenesen őt vette célba. Egy pillanat s abból a lyukból kiröppen valami, de olyan sebesen és olyan erővel, hogy azt már látni sem fogja. Rettenetes ütést fog érezni, aztán a sötétség, és az egészben az volt a legszörnyűbb, hogy már semmit sem tehetett ellene. Halott volt. A lelke zokogott, de az ajkát egyetlen hang sem hagyta el. Aztán a lövések robajak. Egymás után amilyen gyorsan csak árt tüzelni tudott. Hirtelen valami vadul megrándult Martin lába alatt. Faforgácsok repültek és Martin bokája körül nyomban hideg lett. Martin dermedten ült, csak most eszmélt a valóságra. A csónak órának a fele hiányzott, dőlt a vízbe felé. Egy perc sem telt vele, s a kenú belemerült a sáros, jéghideg vízbe. Ken nevetett, megrázta a fejét és elfordult. Art komoran nézte, amint Martin dermedten visszamászik a partra.